Pál apostolnak Titushoz írt levele. Első rész. Pál Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint, az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte, Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely rám ami megtartó Istenünknek parancsolata szerint, Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól. A véget hagytalak téged Krétában, hogy a hátra maradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen neked meghagytam. Ha van fethetetlen, egyfeleségű férfiú, akinek hívő nem kicsapongással vádolta vagy engedetlen gyermekei vannak, mert szükséges, hogy a püspök fethetetlen legyen, mint Isten sáfára. Nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő, hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatűrtető. Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal, és meggyőzhesse az ellenkezőket. Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből való akiknek be kell dugni a szájukat, akik egész házakat feldúlnak tanítvá rút nyereség okáért, amiket nem kellene. Azt mondta valaki közülük az ő saját profétájuk, a krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak. E bizonyság igaz. Annak okáért feddőket kímélés nélkül, hogy a hídben épek legyenek, nem ügyelvén zsidó mesékre és az igazságot megvető emberek parancsolataira, minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Vaják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Második rész. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Hogy a vénemberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hasonlóképpen a vénasszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sokbori rabjai, jóra oktatók. Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek. Hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen incsed, hogy legyenek mértékletesek. Mindenben te magadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, egészséges, fedhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonosz sem tudvá rólatok mondani. A szolgákat incsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék, mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a -e jelen való világon, várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, és incs és fegy teljes méltósággal. Senki téged megnevessen. 3. Rész Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek, senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelítséget tanúsítván minden ember iránt. Mert régente mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonosságban és irítségben élők, gyűlölségesek, egymás gyűlölők voltunk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a szent szellem megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván, Örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Istenben hívők lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozódásokat és civakodásokat és a törvény felől való harcokat került, mert haszontalanok és hiába valók. Az eretnek embert egy vagy két intés után került, tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik önmaga is kárhoztatván magát. Mikor Ártemást vagy Tikikuszt hozzád küldöm, siess hozzám jönni Nikápolyba, mert elhatároztam, hogy ott töltem a telet. A törvénytudó Zénást és Apollost gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk. Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek téged a velemlevők minnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket hitben. Kegyelem minnyájatokkal. Ámen.